Eta zuzen ere futbola zarituko garazken zati honetan, bazamidea soaldeko futbol talde hausiek demoralian. Bukatu baituten naiz eta batzuk erronka berriak izanen dituzten hemendik hain eta horregatik-beragatik. Baur hain ez dute atxeran atlerik hartuko. Asiko gara, asteko gipuzkoako ligan, beti gazteko hor regional mailako emakumeek bi eta irabazi zuten pasaen hortziralean oi hartzun ze eta leharen kontra azken jardunaldian lehesa karrek maia eman dute urte guztian zehar eta garaipenarekin zuten ikasturtea erakutsiz, egindako lanak fruituak eman dituela, eta noski haunitzi ikasi dutela. Sailkapeneko bederatzigarren postoan bukatu dute denboraldia eta orain merezitako atxeen hartuko dute. Ainarra, otxoteko bigarren entrenatzailea. Pozazte buronetan, izan duda aurtengo temporadako azkeneko partidua, oi hartzunen kontraberaien zelaian. Bueno, Partidoa zizien pixkot, bueno, eh, pixko oi hartzunen aldetik konplidazo pixko an oi hartuneko ekipun dagoen egoera baten gatik bertako jokalarik erabaki zuten lehenengo minutun jokatu gabe gelditze. Orduan Arbilruk pitatu zuen eta beraiek erabaki hori hartu zuten, ez? Pues azkenik guk ere bai erabaki genuen beraiei pos hori. Azkenik laguntze matia eta pos bueno, balio balden badu zerbait Zerbaitetan laguntzeko pos hortze seinaletiki bat eta bueno, lehenen bizko minututik izan ginen bastante pos eh beraien mino gehior, lehenengo minutun etorri zen idoian lehenengo gola eh gelditu zen porteran kontrabakarrigan eta sartu zuen gola, ta hortik antzinera pos, gure joko egiten eh elburua zen berai defensa uztentuta nezaitzen zintua beraien bizkarrera mina egitean eta azkenin joko joan zen horrela. Pena izan duzen, lehenengo zatin lesionatu zela izaraldabe, belaunin min hartuta, eta e, egoera horita gero azkenin ekipuriko zitzaion berriz partidun sartzia, eta bita utxek, 0 bueno, biko markagai jo batekin joan ginen deskansura, eta deskansun elburu izan zen, pos, azken finin transmititzea guainartin duten lan horiez, e, gelditze reflejatua partidun bertan bakarra pues egoera pos, ikusita izaron lesioa. Bino bueno, eh bigarren parte joantzen antzeko, e, aukera bastanteekin gura alde. Eta azkeni Markagaoak gelditu zen 2 6, guretzat 3 puntuk eta bueno, berahi zuten bat penaltiz eta bertzi aurrutik botata. eta guk bertzi hau sartu genitun, eta pues bizkota azpimarratzeko hori, ez? Azkeni nin den temporada izan dela Kristona. E, hasi ginen Makorxi go miña era izan du da Kristona eman dute Kristoan maila, jokalari guzik, lehen bukaera, oza, lehen bizkotik azkenkora re, eman dute Kristo maila eta eta zorokorrin tempoa da itzuna bakarra bukaera nahiko tristia izaron lesungetik eta bueno, mendik anima hoitz, espero dugula deusez izateeta horurren urtin berriro gurekin egotia. Beti gazteko horezko regionalmaiako gizonezkoek bat eta zuten pasaien larumatean etxean jokatutako azken partiduan zu maiako izan zuten aurkari, eta ezin izan zizkioten puntuak ikendu ere lesakarrekaintzineko jardun lortu zuten matematiko kimaila mantentzea, beraz, lasaitasunez eman zioten bukaera urteari hauek, sailkapeneko amalagarren postoan kokatu dira azkenek. Javier eskago esen trenatzaia kontatu egu, nola joan zein jardun Moraldiko azken partidua, haitu ginen laruntin, lesakan. Zumaiakon aurka. Gila e, Ramon bueno. e, lanak ina genitun, salvazioa lortua genuinen. E, bueno, azken partidua irupuntun egin itun aterik, gainere itxin. E, agurra gure zaletuen entzinin eta eta motivazio horregen ateginen, eillarran eh, partido ongi, partido ongi hasi zen. Eh, Kaxenek bat eta utzeko sartu zuen 10. minutuan edo. Eta bueno, neuztedez Ocasio Aldetikan eta gurik izant zirela bai beraiekual baloi jakin eh gehiogont ziren, baina bueno, pues azkenik profunditate babez, eta eh, guke baste unikan mina egiten genuen. eta falta baden bidez eh, banako sartu ziguten atxeden aldira dezkantzuk nahietu ginen eta bigarren garren zatia pues, berai izan zuten okazio bakarran ikuste batetabikoa lortu zuten gu okazio bastanti izan genitun kaxenek pare bandaiko garbilak matxinek ere bueno, bai, Okasio gurik izan ziren pisko dori resultatuari huelta mateko gaintzina joan ginen bueno, azken lortu azkenik golori sartzia benpinen pate lortzeko eta bueno, hortzenak gautuzen partidua den Moraldiare eta gauain, bueno, eta hurrengo den Moraldiko pilak kargatugu udan eta hurrengo urtean berriro eta nafarroko ligan lehen bai autonomikoko bastanek lortu du, bere azken asteetako elburuan, pasadeen asteburuan, peinaz agresaren kontra kontralau eta huts zuen taldeak eta beraz, bagaraipen horrekin eta azken irupuntu horiekin, e, igoera fasea jokatzeko eskubidea lortu du taldeak eta orain, heldu diren bi asteetan, ba hortan zentratuta egonen da, bi partidutan jokatuko da higuera fasea, e, garesen kontra jokatuko dute eta intzuzen ere, barran bezala, den moraldea bukatuta orain higuera fasea, izanen dute urrengo helburua. Telefonaren bertzea beti bezala, bairra, Ivan Romo, entrenatzaia dugu. Kaixo, Ivan, zer moduz pozik pensatzen dut? Bai, bai, oso posi. Bai, eh, azkenean eh, denboraldi egin dugu eta orain ba... Eh, Jolaztuko dugu fazea eta alba dugu, igo dugu, eta ja hori kolbatuko dugu dena. Eta moral oso oso oso hona. <laughs> Aipatu ai dugu, ba, izan zirela ilabete batzuk, ba, e, bueno, bolara txarra izan zenutela, e, galtzen ibili izinetela, eta orain ba, alderantzizkoa azken asteetan izugarrizko mailea manduzue, eta gainera, ba, azken elburua ere lortu duzu, e, iguera fasea jokatzea dena ez. E, pasaden haste buruan, azken jardunaldia jokatu zenuten etxean, eta garaipen hori, pensatzen dut, ongi ospatu zenutela, eta giro ederrarekin gainera, zuen etxeko zelaian, ez da? Bai, giro giro oso, oso ona, ba, jendea horri zen, torri zen, apoiatu zen hasieratik e, ekipora, Eta, bueno, hor partidu esen erraza, be, berailek orguainian zeudeten, eta, bueno, e, irabesti genuen, egin bar nuena, eta gainera, ba beste resultaok e, baten bat honar guretzat izan zen, eta zartu gara orguainian. Or eta, azkenean, ospatu gauden denekin, e, ambiente eta gero oso oso polita, eta esperudu gaurren guastean berdin izatea. Gainera, e, bueno, azken jardunaldi ezan oraindik ere babia hastez e, lehiatzen egon beharko zarete, baina bai egia da ba, liga e, bukatu dela eta zenbait taldek ere ja, bukatu dutela liga eta zuek etxean egintzen duten, aprobetxatu zenuten gainera gainera, e, jokalari batzuk agurtzeko, e, bueno, talde hautziko duten jokalari batzuk eta bueno, ba, gainera ospatzeko ez, lortu duzuena? Bai, ba, prestatu zuten e, amai eran e, e, laujokaren batez zegoen, kanpoan zegoen Eta, bueno, eh, azkenean polita da horrela bukatzea. Bera, jai, horrein gelditzen da, jolaztuko dute eh? Ziurazki, <haz. eh, espero dut. Eta, bueno, bera, jekorrela ja, ospatzea eta... E, Zartzen hor ba, oso-oso polita izan zed. Hori da prestaketak eginak zeuden baina ala ere jokalari horiek segituko dute. eta bertze bi partidu ditu jokatzeko, garesen kontra erran bezala, ba iguera fase hori jokatu behar duzuelako, eta bertan izanen dira oski beraiek ere, eta oraindik ere, bueno, baduzu e, lana eta zeregina Eta pentsatzen dut, badagoeneko jarri izanen zaretela pentsatzen garesen kontrako iguera fase hortan, ez? Bai, azken ean e, bi partidu dira, dira un da laro egin minuto, e, badek dugu txean, e, oso fuerte gaudela e, eta zehretuko gara probitzatzen, eta gero gara zera janbar jan e, beraiek gainetik gelditu dira, eta irabazi dugu limertu e, daude bi partidu, e, biak jolastu bardugu lehenengo txean geroan, eta empate gelditzen bala dena, e, zer gu balio. Hum -hum. Orduan azkenean, ba, zaituko gara irabazten, zaitu eztian e, ateratzea resultatu zuona, eta gero angadezen, ba, albat dugu, bardin egitea. <hum>, Aipatu dugu hori da, e, elduden Asteburuan, ba, etxean hasiko duzuela kanporak eta hori, lehen partida etxean jokatuko duzuela, pensatzen dut errepikatuko dela, e, Asteuru ontako giroa, jende aurbilduko dela zuei animatzera eta zuei ere ba, besa eskeintzera, eta aprobetxatu beharko duzue, ba, etxean indartxu zaudetela erakutsi duzuelako aurten, eta ora ingonetan ere hori ba, egin haiko duzue, indartxu egon hor eta maitza bueno, hona atera. Bai, azkenean, e, deialdi batean zen, infusne gurria zen, eta Inferno da bestikiutoen txat. Azkenean, e, arigara puntu asko atelatzen etxean, e, bakarrik galdu dugu partidu bat, eta lauen patetan bestea denak irabazidugu, eta e, partidu asko e, oso ongi ditugu gainera. Uh -huh. Hori da, oraindik ere zehaztu gabe dago eguna eta ordua, baina bueno, baina ia doan enean, ba aipatuko dugu. E, noiz jokatuko duzuen eta ze orduetan, ba jendeak ere jakiteko eta eta zuengana hurbiltzeko. Eta ondotik, ba datorren asteburuan, eh azkeneko partidoa izanen duzu, orduan ba garesen etxean. Eta bueno, ba, ikusiko da, ez, lehen dabezi pensatzen dut, ba, aipatu dugu noz ere menere, ba, partiduz partidu joan entzaretela, eta ikusiko duzuela, du elduden haste huruan lehen partidu hori jokatuta, zegoeratan zaudeten, eta nola egin aurre bazken ba, partidu horri? Bai, lehenengo etxean da gure partidua, oberen egin bar dugu eta bueno, e, gero beste partiduak gelditzen da, baina zuke esaten duzu gure mm lehenengo partido etxekoa, hor begiratu, hor zentratu, mm -hmm. eta gero bestea ikusiko dugu zerretatzen ze <gül> dut. Pentsatzen dut, demoraldi bukera honetan nekearen abaria dela, baina aldiberean ere, pentsatzen dut, jokalariak eta zuek ere teknikariak, ba, motivatuak egonen zaretela e, iguera faseau jokatzeko, eta indarra ere izanen duzuela, ba, alik eta hobekien jokatzeko? Bai, eh, gela ordenengilu arekin ez ezbadaz ara motivatzen ba <risa> gaizki gaizki. Orduan e, motivazio hori estrada baitare jolasten duguna, e, irugarren mailara igotzea eta azkenean ba bueno, hori e, saiatzen ide dela le hoberen egitea ta orain partidu hon bat egitea guretzean horro suo indartzu gaudela eta den, denekin espatzea. Zerbait berezi eginendu duzue prestaketetan edo bueno, orain arte bezala prestatuko duzue partidu hau ere, e, bertze bueno, deus ere berezirikabe. Basquean u zentratutak egon bargara gurean, e, guren lana, hoizko gausak egin eta horrela ongidoa eta bueno, e, behar bat dugu motivazio extra baten bat, ba, zaito gara amaten edo denoan artean, baina, bueno, e, gure motivazio e, handiena da gurea. Uh -huh. e, bakoitza gizatea motivazio extra eta denok piña bat jarraitzea jokareta kuerpo teknikoa eta en, e, zaitzea giroa gure laguntzea horretan. Uh -huh. Eberki, bai, Ivan mile esker, bueno, e, eh eta behin zorionak noski, e, lortu mil duzuen honengatik eta noski Adiegonen gara erran bezala oraindik ere ez da zehaztua zeunetan eta zeordutan jokatuko duzuen eh Joaneko partidu hau, baino Adiegonen gara noski aipatuko dugu hemen eta bueno, ba dugu orain ere egiteko jendeari eta eskualdeko jendeari zalei, ba dira hurbiltzeko eta zuei animatzeko, ez? Hori da, hori da. Guztaisetu gara animatzen barrutik eta beraiek kanpotik eta horrela pina bat denontza denok engo dugu irabasteko. Hori <hieres> da. Ba ederki ban berriz ere zorionak eta mila esker egonengara zureekin heldu den astean eta ikusiko dugu bazego eretan zaudeten. Mila esker eta suerte Bale, Vale, mille fia baitazu ei. Azkenik, preferente maiako doneztebek, bi eta bat galduzuen basadenik handean ziraukitalaren kontra, demoraliko azken jardunaldian hauek ere, eta goian bukatu nahi zuten urtea, baina alburun aguseak beteak zituzten dagoeneko beraz lasaitasunez ekin zioten azken jardunaldiari. Alere, joko ona erakutsi zutela, errandigu joel bigarren entrenatzaileak eta gustura gelditu zirela, egindako lanarekin gainera, zenbait jokalari eta teknikarieka gortzeko aproveitzatu zuten partidu hau. Andin denboraldi oneri amaiera man genion ziraukin ezin izan genun garaipen batekin denboraldi hau bukatu, no partido politiko zugenon naiz eta ez esgenun deuz jo konpartio politiko zugenun, vitali borrokatu zuten eta kopetitu zuten, alt zuten partido oberakin denboraldi hau bukatzeko, ordun erran bezala partido ona eta hainbait lokalari nazken partio ere ikusi genuen. Mikel Retek Sergio, Sergio Larraintzar, Javi Ostiz, eta oa, Kapitaina Borjarregi bueno, berazken guala sartu zule ere partidun. Honekin, amai lamaten dugu, hainbat ez dute helduen demoraldin jarraituko, ordu, bueno, batido bere esiz antzen batzuntzat. Demoraldi honen balorazioa, erraten bueno, e, alda demoraldi guztintzea hainbat situazio desberdintan egon garela, Nikuste uste demoraldea ongi hasi genula, e, bueno, taldik itxura hitzona ematen zun aste bururo fugoltzelaian, ikusten zen talde bat haun nitz konpetetzen zula eta edo ekipuri gautzen naltziona. Eta bai ikusi zen, hor bueno, e, gotin egon ginela lehenengo momentotik. Ez? Demoralde guztintzea lehenengo bosegitan nibi gara, ez gara horik haun nitz gehio Eta aria da, erran bueno, pues, bezala demoraldea erdi arte, taldia ahitzen gizekola eta hain dukera unitzekin ikusten genuela, bueno, zelburu hori eta playoffa bueno, borrokatzeko. Egia da bai denbora aldi erdi aldin, urtarri momentu txarna etorri zela. Hain bat jokalari eroiziren, bueno, lesio garrantzitsuk izan genitjun, eta nik taldi bai nabaiti uzula. Hor, bueno, ez, e, jaute txarratu izan ziren, ez genitjun puntoa unitzik lortu, Minio mailegia da gero ere bai, bueno, berriz, bueno, es, dinámica onori lortuzula eta berriz ere hurbildu ginela goiko punto hoietara. Eta demoraldia maileran, ba baiegia da partido klabe batzuk izan jiugulan, on ezin izan jiugula punto unitzateri eta nik gustori izan dela demoraldi honeen, ez? Klabia, ez? Azkenin kategori honetan ikusten duguna da E, bueno, goikio nahi bali do nahi bali mazu egonenengo irutan erbururi lortu aldizateko e, talde aiz regularra izan barazarela eta zintzuzula puntuk puntu oiek ate barra dina, eta zintzuzuna gutzi eskautzen Minoal ere konten gaude, ikusita demoraldean hori bandien konten gaude demoraldiki Nik uste plantiako edo kalari guzik bakoizte meraportazioa ongi indula tenak arrantzitsuki izan dire eta, bueno, nik herriko talde bat izan eta alde honoiek arrotu barra direla eta, bueno E, demoraldi hau izten dugu Eta guain, deskansteko denboratokatzen da Ekainak amabosa Fultan lin egunezanen da Eta hor, bueno, mailera polita bat emanen diogu Demoraldi poneri